A Londoni vannak, akik mindig utazásokról és kalandokról álmodoznak, hogy ezáltal mások és a maguk szemében is hősöknek tűnjenek. Ám amikor már félúton vannak, és valamiféle veszély mutatkozik, észbe kapnak. Miféle ostobasság sodort idáig? Miért kellett belekeverednem? Pontosan ez történt Guccio Baglionival is. Semmire nem vágyott annyira, mint megismerni a tengert. De most, hogy tengerre szállt, sokért nem adta volna, ha más út lehetne. Ezen a napon napi egyenlőségi árapály volt, csak nagyon kevés hajó szedte fel horgonyát. Gocsió törrel az oldalán, vára vetett köpennyel kissé hetvenkedően sétálgatott a Kalái parton. Végül talált egy hajós gazdát, aki hajlandó volt útra kelni. Este indultak, s amint elhagyták a kikötőt, csak nem azonnal kitört a vihar. A fedélzet alatt a főárbót szomszédságában lévő kis odóban szorongva, itt himbálódzik a legkevésbé, mondta a gazda, ahol egy falba épített lecsapható deszkaszolgált fekhelyéül, Gucció életen legnehezebb éjszakáját töltötte. A hullámok, mint faltörőkosok csapódtak a hajó oldalának, s Gucsió körül imbolygott a világ. Fekhelyéről a padlóra gurult, s hol a hajó váznak, hol a sós vízdől megkeményedett kötélhalmoknak halmoknak ütközve vergődött a vaksötétben. A hajótest minden pillanatban széteséssel fenyegetett. A vihartombolása tombolása közepette Gucsió hallotta a vitorla vá vásznak csattogását és a fedélzetre zóduló víztömegek robaját. Attól tartott, hogy a legénységet már talán elsodorta a vihar, s hogy ő maradt az egyetlen élőlény a haszna vehetetlen hajón, amelyet az ár hol az ég felé repített, hol meg a mélységekbe taszított. Bizonyosan meg fogok halni, gondolta Gucsió, milyen buta dolog az én koromban így végezni, elsüllyedni a tenger közepén. Soha nem látom viszont Párist, sem Sínát, sem a családomat, soha többé nem pillantom meg a napot. Ha csak egy-két napot vártam volna Kalájban, micsoda ostobasság, de ha megmenekülök, a madonnára esküszöm, hogy Londonban maradok. Rakodó munkás leszek, naplopó vagy bármi más, de soha többé hajóra nem teszem a lábam. Két karjával görcsösen átölelte a főárpóc tövét, úgy térdelt a sötétben remegve, s émeigő gyomorral átázott ruhában várta a halált. Miközben felajánlásokat tette a Santa Maria nevinek, a Santa Maria dell'Escalának, a Santa Maria szervinek, Servinek, a Santa Maria del és mind ama templomoknak, amelyeket csak ismert sénában. Hajnalt tájt, lecsillapult a vihar, a kimerült gucsió körülnézett, mindenfelé ládák, vitorlák, kátrányos ponyvák, vasmacskák és kötelek kavarogtak, rémisztő összevisszaságban. És a meglazolt hajópallók között a hajó fenéken locsogott a víz. A fedélzetre vezető csapóajtó megnyílt, és egy durva hang kiáltotta. „Hé, színor, tudod az éjjel? Aludni? kérdezte kucsió szemrehányóan Akár meg is halhattam volna. Egy kötélhágcsót eresztettek le, és segítettek neki felkapaszkodni a fedélzetre. Heves, hideg szél rohanta meg, és megborzongott ázat ruhái alatt. Miért nem figyelmezteted, hogy vihar készülődik? kérdezte a hajós gazdát. Az már igaz, nemes uram, hogy rossz éjszakánk volt. De kegyelmednek, mintha sietős lett volna az útja. Aztán tudja az ilyesmi mindennapos dolog, felelt a gazda. De már közel járunk a parthoz. A hajós gazda összes hajú és szakálló ember volt, s kissé gúnyosan nézegette gucci -t. A ködből kifehérlő vonal felé nyújtva karját hozzátette. Avott, az már dovre. Gucci a szorosabbra vonva magán köpenyét felsóhajtott. Mennyi idő múlva érkezünk oda? A másik vállat vont. "Mint Minthogy levantei szél fúj, elég lesz két-három óra. A fedélzeten három fáradtságtól elcsigázott matróz hevert. A negyedik a kormányrutba kapaszkodva rákcsát egy darab sózott húst. De szemét le nem vette a hajó orráról, meg az angliai partról. Gocsió az öreg tengerész mellé telepedett, egy vékony deszka falhoz húzódva, amely elfogta a szelet, s a nappali világosság, a hideg és az erős hullámzás ellenére mély álomba merült. Mire felébredt már előtte terült el a dóvri kikötő szögletes medencéje, és azon túl a kőnehezékekkel megrakott tetejű, göcsörtös falú alacsony házak során. Jobbra állt a serif háza, előtte fegyveresek őrködtek. Az ereszek alatt felhalmozott árukkal zsúfolt rakparton, zajos tömeg nyüzgött. A szél, a halak, a kátrány és a korhadó fa szagát hozta. Mindenfelé halászok baktattak, nehéz evezőkkel a vállukon, és hálót húztak maguk után. A macskaköves utcákon gyermekek önmaguknál jóval nagyobb és nehezebb zsákokat vonszoltak. A hajó bevonta vitorláját, és befutott a kikötőbe. Az ifjúság gyorsan nyeri vissza erejét, s ezzel együtt illúzióit is. A leküzdött veszélyek csak növelik az önbizalmat, és újabb vállalkozásokra serkentenek. Gocsiónak elegendő volt két órai alvás, hogy elfeledje az éjszaka megpróbáltatásait. Szinte már ott tartott, hogy saját érdemének tartotta a viharon aratott győzelmet, s jó csillaga egyik megnyilvánulását vélte látni benne. A hodító kevé pózában a kötélzetet megmarkolva állt a fedélzeten, és szenvedélyes kíváncsisággal nézte, miként közelek feléje Izabella királysága. Robert a üzenetét, amelyet ruhájába vartak, s a tarsolyában lévő ezüst gyűrűt a jövő fényes szálogának tekintette. Egyszer majd ő is bizalmas kapcsolatba kerül a hatalommal. Királyokat és királynékat ismer meg, megtudja a legtitkosabb szerződések tartalmát. Reményeitől megrészegülten elébe vágott az időnek, s már tekintélyes követnek látta magát. A nagyurak bizalmas tanácsadójának, aki előtt a legmagasabb rangú személyiségek is meghajolnak. Részt fog venni a fejedelmek tárgyalásain, mint például két honfitársa, Biccio és Muschiato Gárti, E két nagyhírű toszkánai pénzember, akiket a franciák csak bisnek és musnak neveztek, s akik több mint tízesztendeik kincstárnokok, követek és a zord szép fülöp meghitt emberei voltak. Ő többre viszi, mint ők, s egy napon híre megy majd a híres nevezetes kucsió baglioni -nak, aki azzal kezdte pályafutását, hogy egy utcasarkon csak nem fellökte Franciaország királyát. A kikötő lármája már is úgy hangzott a fülében, mintha őt éljenezné a tömeg. Az öreg tengerész egy deszkát fektetett a hajó és a rakpart közé. Gucsió kifizette az átkelés költségeit, majd elhagyva a tengert kilépett a száraz földre. Mivel nem hozott magával semmiféle árut, elkerülhette a vámosokat. Az első útjába akadó Suhanccal elkísértette magát a helybeli Lombardhoz. Ekkor olasz bankárjainak és kereskedőinek saját futár és fuvar szolgálatuk volt. Társaságokba tömörültek, amelyek alapítójuk nevét viselték, s minden fontosabb városban és kikötőben voltak fiókjaik. Egy-egy ilyen fiók egyszerre volt bank, magánpostahivatal és utazási iroda. A Dofri Lombard az albizi társasághoz tartozott. Boldog volt, hogy a tolomai társaság főnökének unokaöcsét fogadhatja, és a lehető legelőzékenyebben bánt vele. Gucsion megmosakodhatott, ruháit megszárították és kivasalták. Francia pénzét átváltották angol pénzre, és bőséges ebédet tálaltak elé, amíg lovat nyergeltek számára. Evés közben Gucció a tengeren átélt viharról beszélt, és a történetben igen előnyös szerepet osztott magára. A Duvry Lombard házában előző este egy Bocaccio vagy Bocaccio nevű férfi érkezett, aki a bádi társaság megbízásából utazott. Ő is Párizsból jött, és indulása előtt részt vett Jacques de Molay kivégzésén. Saját fülében hallotta az átkot, s e tragédiát oly meccű és hátborzongató gúnyjal adta elő, hogy elbűvölte az olasz asztaltársaságot. Bokácsó, mint egy harminc éves, értelmes és élénkarcú, keskenyajkú férfi volt, s tekintetéből azt lehetett kiolvasni, hogy bármit lát vagy hall, minden mulattatja. Mint hogy ő is Londonba igyekezett, Guccióval elhatározták, hogy együtt teszik meg az utat. Déltájban indultak. Visszaemlékezve nagybátya tanácsaira, Gucció inkább a társát beszéltette, aki csak éppen erre várt. Színor Boccaccio az általa elmondottak alapján már sok mindent láthatott. Járt Szicíliában, Velencében, a Pirenausi félszigeten, Flandriában, Németországban és keleten. Sikeresen került ki jó néhány kalandból. Ismerte az említett országok szokásait, megvolt a személyes véleménye a különféle vallások értékéről, némi megvetéssel szólott a szerzetesekről, és gyűlölte az inkvizíciót. Úgy látszott, hogy érdeklődik az asszonyok iránt, és sejtette, hogy már sokat megszerzett közülük, s egész csomó sikamlós történetet tudott róluk, híresekről és hírhettekről. Nem sokra tartotta a női erényt, s oly csípő, zamatos hang nyilatkozott az asszonyokról, hogy gocsiót valósággal álmodozásba ringatta. Kétségtelen, gondolta, ez a színor pokácsó szabad szellemű férfiú, s magasan felette áll az átlag embereknek. Ha lett volna időm, bizony szerettem volna megírni azokat a történeteket és eszméket, amelyeket utazásaim során összegyűjtöttem, mondta Gucciónak. S most mi akadályozza ebben, színor? kérdezte a fiú. A másik akkorácsóhajtott, mintha csak valamiféle teljesíthetetlen álmáról vallana. Már késő... Az én koromban már nem válik penna forgatóvá az ember, mondta. Ha az a mesterségünk, hogy pénzt keressünk, harminc év után már alig ha tehetünk egyebet. Aztán ha mindazt leírnám, amit tudok, talán meg is égetnének érte. E nagyon figyelemreméltó emberrel való közös utazás a szép zöld vidéken át elragadtatással töltötte el Gyönyörűséggel szívta be a tavaszi levegőt, a lovak patkói jókedvű nótát csattogtak a fülébe, és oly jó véleménye kerekedett önmagáról, mintha a szomszédjának minden kalandját megosztotta volna. Este megálltak egy fogadónál. Az ilyen pihenők kedveznek a bizalmaskodásnak. A tűz mellett üldögélve, sűrűn hajtogatva a borókamaggal, borsal és szegfűszeggel fűszerezett erős sörrel teli kancsókat, Bocaccio elmondta. Van egy francia ágyasa, aki az elmúlt évben fiúval ajándékozta meg. A gyermek a keresztségben a Giovanni nevet kapta. Azt mondják, hogy a házasságon kívül született gyermekek élénkebbek és erősebbek, mint a többiek. Jegyezte meg tudálékosan Gucció, akinek mindig volt a tarsajában néhány jó közhely, a társalgás ébren tartására. Isten bizonyára a szellemi és testi adományokkal kárpótolja őket, víg a szólmárt meg vannak fosztva az öröklés lehetőségétől, s attól, hogy tiszteletreméltó emberek lehessenek. Felelte, színyor a kegyelmet fiának minden esetre olyan apja lesz, aki sok mindenre megtaníthatja. Feltéve, hogy nem haragszik majd az apjára, mert ilyen rossz sorsra nemzette, mondta a bárdi társaság embere. Az éjszakát egy szobában töltötték, viradatkor ismét útra keltek, a földhöz itt-ott még kötfoszlányok tapadtak. A színor bokácsón nem volt híve a hajnalnak. Milyen hallgatott. Hűvös volt, s az ég csak hamar kiderült. Gucsió felfedezte a tájat, amelynek bája elragadta. Habár a fák még kopáron álltak, a levegőben már érzett a rügyek illata, és a földeken már üde zsenge fűzöldelt. A réteket és dombokat számtalan sövény szelte keresztül, az edökkel szeget kies vidék az egyik domb tetejéről megpillantott temzelt zöld és kék ragyogása. A közelben elszáguldó falka nyomában a lovasokkal, mindez elragadtatással töltötte el gucsiót. Izabella királynénak ugyancsak szép királysága van, gondolta. A királyné személye mérföldről mérföldre több helyet foglalt el gondolataiba. Miközben végrehajtja küldetését, miért ne próbálna meg tetszeni neki? A fejedelmek és birodalmak története számtalan, még meglepőbb példával szolgál. Ha valaki királyné, azért még nem kevésbé nő, mint a többi. Izabella 22 éves, és a férje nem szereti. Az angol nagyurak bizonyára nem mernek szerelemmel közeledni hozzá, mert félnek, hogy kegyvesztettek lesznek a királynál. Én pedig megjelenek, titkos üzenetet viszek neki, s hogy ezt megtehessen, még a viharral is szembeszálltam. Féltéldre ereszkedem, süvegemet mélyen leemelve köszöntöm, és megcsókolom a ruhája szegélyét. Már csiszolgatta a szavakat, amelyekkel szívét felajánlja az ifjú szőke királynénak. Úrnőm, én nem születtem nemesnek, de mint sína szabad polgára, annyit érek, mintha nemes lennék. Tizennyolc éves vagyok, és nincs hőbb vágyam, minthogy szépségét csodáljam, és felajánljam felségednek lelkem és vérem. Hamarosan megérkezünk, szólalt meg színor Bokacson. Guccio észre sem vette, hogy már London külvárosában járnak. Az út mentén egyre sűrűsödtek a házak. Az erdő jó illata eltűnt, és éget, tőzek szaga érződött mindenfelé. Gucció meglepetten nézett körül. Tolomai nagybátyja egy csodálatos városról beszélt, s ő nem látott egyebet, mint a megfeketedett viskókból álló falvak, végtelen sorát. És piszkos utcákat, ahol nehéz terhet cipelő asszonyok, rongyos gyermekek és rossz arcú katonák jártak keltek. A londoni hídnál azonban az utazók váratlanul egy emberekből, lovakból és szekerekből összetorlódott, nagy csődületbe ütköztek. A híd feljáratánál két négyszögletes toronyörködött, torony örködött, amelyek között estenként láncokat feszítettek ki, és hatalmas kapuit bezárták. Kocsió elsőnek egy véres emberi főt pillantott meg a kapuk fölött meredező láncsák egyikére akasztva. A szemű arc körül hollók röpködtek. Ma reggel már működött az angol királyi igazság szolgáltatása, jegyezte meg színor pokácsó. Itt így végzik a bűnözők, vagy akiket bűnösnek mondanak, azért, hogy egyszer s mindenkorra megszabaduljanak tőlük. Ugyancsak furcsa cégér az idegenek fogadására, mondta ez is az egyik módja, hogy megmutassák nekik, nem a virágok és a szelíd erkölcsök városába érkeztek, magyarázta színyor bokácsol. Akkoriban még csak ez az egyetlen híd szelte át a temzét. A híd valóságos utcát alkotott a víz felett. Az egymás mellé szorult fabódékban a legkülönfélébb kereskedések találtak itt helyet. Húsz egyenként hatvan láb magas boltív tartotta, e rendkívüli építményt. Csak nem száz évig épült, s a londoniak igen büszkék voltak rá. A hídlába körül zavaros víz őrvény lett, az ablakokban fehér nemű száradt, s az asszonyok a folyóba ürítették vedreiket. A londoni híthoz képest, a firenzei ponttevek híjó játékszernek tűnt, és az árnó a temzéhez hasonlítva patakocskának. Gucsió ezt meg is mondta úti társának. Mégis mi tanítjuk meg a többi népet mindenre, felelt a másik. A tolongás miatt csaknem egy harmad órára volt szükségük, hogy a másik partra érjenek, miközben erőszakos koldusok léptennyomon csízváig pakapaszkodtak. A túlsó jobb jobbkéz felől Guccio megpillantotta a londoni tornyot, amelynek hatalmas fehér tömege élesen kirajzolódott a szürke égre, majd szinyor Bocaccio vezetésével behatolt a citybe. Az utcákon harsogó lárma, a nyüzsgés, a különféle idegen hang, az ólomszínű ég, a várost átítató nehéz füstszag, a kocsmákból kihallatszó kiáltások, az arcátlan leányzók vakmerősége, az ordítozó katonák durvasága megdöbbentette Gucciót. Háromszáz lépéssel odébb az utazók balra fordultak, a Lombard Streetre, ahol minden olasz banknak megvolt a maga épülete. Az egy, legfeljebb két emeletes házak kívülről nem sokat mutattak, de a fényezett kapuikkal és rácsos ablakaikkal nagyon tisztáknak és ápoltaknak hatottak. Színor Bocaccio az Albici bank előtt vált el Gucciótól. Az utitársak meleg búcsút vettek egymástól, kölcsönösen örvendeztek most született barátságuknak, és fogadkoztak, hogy majd Párizsban hamarosan viszont látják egymást.